Rögle är på väg ur corona-bubblan Ben Smith har lämnat Det är en liten del av vi snackar i dagens avsnitt nummer 12 av Rögle-podden Sektion G Ja då Jens De är på har haft lite corona här i Rögle Och de är på väg ur den De ska tydligen börja träna här imorgon jag säger bara som jag Äntligen Jag har haft ett helvete Att sitta och titta på andra lag När de spelar hockey och det är ju förfärligt Ja det jag har faktiskt varit tungt Inte men nog med att det Coronan och de hela tiden Och sen fick man vänja sig att man inte fick gå Och visst då och man ser vid det Att det och kan vi i alla fall Se matcherna på tv Och så går de själva och blir smittade det är ju Totalt idiotiskt gjort Ja men det var ju samtidigt En tidsfråga Det är bättre för, bättre för det tidigt än för det sen på säsongen Det här är ett katastrof Ja definitivt Så är det ju Ja det var ju ett ex antal Merparten har ju varit smittade Men det positiva är ju Att de är på väg tillbaka Och det ska tydligen tränas På onsdagen Så gott som samtliga Har jag fått till mig det betyder att det har varit och det tackar vi för. Ja, så då blir det ju förhoppningsvis match på lördag. Eller du kanske hade tyckt att de skulle avvakta och få träna sig lite till och spara sig. Ja, det första är rent egoistiskt. Vill jag att de ska börja spela match så fort som möjligt. Så att jag får se dem igen. Att vi får se dem. För det har varit klågsamt. Jag har suttit och tittat på Malmö, jag tittar på Brynäs jag tittar på Skellefteå, de var så jävla usla så det har gjort ont i ögonen att titta på dem så jag längtar efter att få se rögleen och vara grönlita hjältar ja, Jag tror nog ändå det är nästan bättre och är det nu så att de är så pass friska så spelar på lördag och så får de ta den matchen som det är vinner de den så är det bonus de måste komma igång någon gång då är det bättre att köra igång direkt istället så att de får en match i benen Och sen så de har ju Växjö i så fall på lördag. Och sen har de ju då HV hemma på tisdag och Linköping borta på torsdagen. Så att eh, det är lika bra. Så att de är väl förberedda till nästa lördag en mot seriefinalen mot Frölunda tycker jag. Det, det var... finns mycket, mycket jag kunde ha sagt om de här olika lagarna. så Veckor känns jobbiga att möta, känns tunga och besvärliga och så. Och spela frölen och så var och bryna så är det väl möta dem varje dag i veckan. För då var det <laughs> fan vad dåliga de var då. <gör> ja, det var de inte så massa direkt. Uh, nej, det kan gudarna säga. Jag, jag önskar att jag säga att obrynen oh, så var så bra, men det var de inte ens det. Mm. Sen har de ju HV. Och de har ju haft sin dos av corona, så de är väl en del i alla fall fit for fight. Så de är... Och sen har vi Linköping så vi möter ju alla coronalagen här nu. Förutom Växjö då, om man säger. <laughs> men de som Linköping var det första laget, så de är väl en månad, halvår. <laughs> ja, det är en märklig säsong. Det är bara maktliga och maktliga. Ja, det är ju frågan om det kommer att köra en hel säsong, men det får vi ju se. Vi får inte gå att hända här förväg. Vi hoppas. Min, jag tror varje vecka tänker jag, nästa vecka så har det här möjligt försvunnit. Det sa jag förra veckan också så att, det stämde inte förra veckan. Men den här veckan stämmer det. Ja, exakt. Så är det. Sen eh, har vi tyvärr blivit av med en center. Ben Smith har eh, låneavtal med Mannheim är slit och kan ha återvänt och tagit flyget till Tyskland. Hur ska, ja, det, vi hans, hur ska vi summera hans tio matcher i Rögle? Jag, jag tycker absolut att han ska få godkänt. Det var ju bra att han har inte suckit ut egentligen på något sätt. Men han har eh, en habil center som har varit duktig, båda jobbat hårt. Eh, spelat bra. Ja, men spektakulärt. Nej, hans två första matcher är det de bästa han har gjort. Och sen är Det så... är en liten grov jobbare, tycker jag. Ja, och vad jag har hört så fungerar han bra i omklädningsrummet. Liksom, det liksom, är en bra personlighet. Det har ju väldigt stor betydelse också. Så att, nej, jag kommer sakna honom. Jag kommer sakna honom på isen. Det gör, men det gör jag med alla spelare, så att jag, jag tycker alltid att det är lika jobbigt att folk lämnar hög. Jag hade, ju, hade jag fått bestämma sig, hade är haft 150 spelare i truppen och ingen hade lämnat. <här> Så är det nog Då hade David Oslin redan fortfarande i träffarna Ja, absolut Och vi hade haft Moj, moj, mylinje fortfarande kvar i mål fast han är snart 49 år, Men <laughs> Ja, och Altonen fick en nytt kontrakt I Finland, han hade också haft i powerplay Ja, det är väl I stort sett det enda jag hade velat ta ne? I så fall äh, ja, vi, har bra, vi har bra PP-spelare idag så att vi hade inte Behövt Altonen faktiskt Nej, det är många som... Ingen av de där platsen hade i dagens rögle så det, ju, det, det får ju vara alldeles Ja, så är det ju. En, en ersättare. Kan vi hitta någon center? Eller vi ska låta Tambellini vara kvar som center och leta nyttig förvård. Ja, jag skrev, jag skrev lite om det. Jag såg Sheen Harp och var ju tillbaka. Vi vill säga att kommer tillbaka till Sverige och spela och han skrev att de hade varit i kontakt med yrbro men de var fulla. Så de fulla. Jag vet inte ja de var fulla så Det var ju gott ju. Det här hade det varit är inte tämligt. Har ringt jag nu och okay, kul där uppe liksom, i, i ja, Det där är, de är ända för att de ska slippa rögl eh ska bli smitt, de smitta dem med corona. Det var väl två som var två de hade så de andra fick ju börja supa direkt hölligen, eller. Ja, de har nu, de har nu blandat ihop det där med handsprit och sprit. Yeah. Blå uppe, men ja det är som det är nej, så att, eh, min fråga var då liksom, att rögle jag ändå att, att efter Kien Harpo innan och fick nej för han skulle flytta hem eh, frågan är är eh, vårt fortfarande sugna på Harpo då så att de kommer och pratar om honom och säger att ja, vi har en plats över yeah. det är väl inte intressant eller kommer de att som alltid att skaka fram någon helt uh, grubb under lådan som de brukar göra, Ben Smith kommer ju liksom vara ingen som det var ingen man liksom förväntade sig han skulle komma. Var ingen hade på heller. Nej. Det är så. Ja, jag tar gärna haper. Det är helt klart. Så ja. Vi får väl se vad. Det, om man har något. En, ett S i om de är. Ja de påstår i alla fall. Att de har pengar över till att kunna. Sätta in en spelare lag. Så vet jag inte hur han är. Men det brukar ju ärbubrödena har koll på hur de fungerar i omklädningsrummet och hur de skulle fungera i gruppen och sånt. De är ju väldigt noga med det. De, de, de brukar scouta det väldigt, väldigt bra faktiskt. Så, nej, uh, ja, om, om man tittar tillbaka i tiden så innan deras tiden om åren så har det ju kommit en del uh, surdägar till rögle som inte riktigt funkat i gruppen. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej, men inte. som inte gjort laget bättre. Men uh, frågan är om de ska jag ersätta honom direkt nu eller de ska vara så pass kalla och avvakta lite och se längre fram man vet ju inte vad som händer med den här, om de stänger skiten på säsongen eller vad de gör, det är ju det och då står de där kanske, ja det får ju i alla fall tiden utvisa, vi kan inte vi får se. ja det, det där vi vet är att det blir ett jobbigt och klocka in juniorspelare. De får inte göra någonting här, utan Jag vet att Malmö har för att förut sedan skickat ner tre eller fyra spelare till Tyring i Division 1 och spelar med J20-spelare. och De får ju bra träning och spela mot seniorer. Det har ju... Efter det hände det var det flera lag som skickade ner sina spelare till Division 1 för att få dem i fart till j ja, det... ju... Men har de stängt den möjligheten för Annars ville det ett rögle skicka någon till ja, de skickade, Karlskrona. Ja, de skickade Hampus till eh, Karlskrona och eh, Isak, tror jag han heter va, lagkaptenen till Valentina. Ja, just det, det stämmer. Mm, han var ju där uppfånd. Eh, och sen vet jag inte om det är rätt eh, eller det var fel att skicka dem dit jag... Ja, har... jag tänker så här om man, om man ställer in så man får träna, inte får spela och man inte är från håll, det är väl rätt skönt att få gå ut till mamma och pappa och få bo lite och äta lite mammas köttbullar och kan man då få spela hockey på hemmaplan så är det ju, och så det är faktiskt en bra serie, ett ja, riktigt det... bra serie så att det kan ju kanon för dem Hampus gjorde ju mål direkt när kom hem till Karlskrona och fick lera så att, Nej, men Karlskrona har bra lag faktiskt i ettan de, de är duktiga också Karlskrona, på att skrata ihop uh, spelare på ett, med, med, med små resurser och få ihop ett par lag Ja Ja, det är mycket som så så jag tror, jag, tror, jag går tillbaka till Rögle och Kinhapar om de får chansen och tycker att det är bra till rätt peng så tror jag inte att de slår till och blir av inte till Kien så tror jag att de hittar någon annan men eh, kanske snarare senare än för liksom att det kan dra ut lite på tiden. Ja men jag tror jag får de chansen att ta Harper så tror jag de tar honom, det tror jag. Jag vet inte, vilket annat lag som skulle vara ute och liksom dra i ja, Malmö skulle vara i så fall. Ja, Lexan läste jag att de letade forward i toppkedjorna. Ja, inte första kedjan, det vet vi ju. <laughs> Nej, det lär de väl inte att behöva heller. Nej. <laughs> men sen kom där upp, hade de ett litet möte här i förra veckan om att de inte kommer att stänga liga eller få upp och nedflyttning. Utan det kommer att bli ett lag som åker ur, eh, har de bestämt nu, om det är inte, alltså de... Om det helt och hållet stängs ner överhuvudtaget. Så det var ju vissa lag som ville att de skulle stänga på grund av... Eh, ja, för att de har risken själva att åka ut. Så att eh, vi behöver inte nämna vilka lag det var. Men ett av dem vet i alla fall som egentligen ville stänga ligan direkt. Det här kågelaget. Ja, men eh, det föll inte god jord med de andra. Så att... Eh, så det blir inte. Det kommer att bli en kvalmatch där mellan ett Daniel Svenskan och laget som det blir sist. Det det, jag, jag förstår Nej, det inte det riktigt. Det, de de, jag... de två sista lagen i SHL får väl spela Västersjö-matchen som förlorar för mötet vinna med fem dimensioner och tvåna leta med. Ja, men alltså de de grejerna så om vi ska ta sån här grejer egentligen det är ju helt horribelt. Tänk vi säger vi spånar lite här Malmö blir toxist. Det säger att de är 15 poäng efter eh, lag som blir näst. Sist. Och då ska de göra upp i bästa och ja, då har de kanske Tidigt där började träna stenhårt För att försöka komma i form Och det andra lag som blev tretton Säg att det blir trettonde Ramla ner på trettonde plats I sista omgången Alltså då har ju egentligen Malmö en jättefördel på det På grund av att de har kunnat träna Och så kommer de formtoppa det Det är helt sanslöst dåligt tycker jag Det lag som blir sist Det ska alltså kvala ner Punkt slut Lägg ner det här jävla skiten ärligt talat de på med ah, ja, det är för att de ska få fler matcher men jag, jag tror inte att det är svårt egentligen när man trillar ner liksom så, man kämpat och så blev man sista Åh, oh, när vi kom ner till cykelkvalen det, det är ju inte att man är att de andra får träna det är mer psykologiskt jobbigt att mentalt att man har ställt in att vi slipper kvalspelet ner och vi slipper kvarspelet ner att oh, fan det blev vi ändå Ja, och så möter man jag som har varit inställd på att för fokalare ett länge, de har ju mentalt kunnat förbereda sig på ett annat sätt, det är inte riktigt rättvist Nej, det är det ju inte och det är... sen vet jag inte riktigt hur det är där med allsvenskan om det är ettan, de två som gör upp där eller om det är ettan liksom det, ja, det... det var ju så ja, många det, det är de byter helt... ju sådana system varje år som Ja, dagligare. jag vet och nu så tittar man ju inte, har man inte så vidare koll på det för vi behöver inte titta så långt ner tabellen Kollar man på tabellen i, i telefonen så ser man, inte, ser man inte de två sista lagen. Så jag har faktiskt glömt vilka som ligger näst sist och sist faktiskt. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, jag, jag var ju lite lycklig ett tag. Då var det faktiskt Brynäs som blev näst sist. Då var jag lite hånfull och sa att ja. Det är inte bra att ta en Malmö-tränare. Då blev man inte lycklig. Nej, och det, de har ju jätteproblem. Ja, nu har de jag gjort något av problemet, sa de. För nu har de sparkat målvaktsträgarna. Det, det kändes inte riktigt... Ja, ja men, vet men det inte ju det som är ja, Men det var ju samma som att Malmö skickar ut Jesper Mattsson på, på Lektorna. Ja, ja, ja han, han skulle göra mer nytta där, ja. Ja, ja det är de lagen det. Vi får, Men vi har ju också varit nere i den... Ja, när vi pratar tränare så måste jag ju måste jag bekänna en sak. Jag har ju för ett antal sånger sen när de eh, Cody Murphy varvarade som tränare, backtränare till är Ingen erfarenhet som tränare. tänkte, oh, vad är det för en jäkla varvning? Alltså det var ingenting som imponerat mig. Uh. Och jag känner att jag borde äta ut de tankarna och orden rätt rejält. För jag har bara hört hur mycket positivt som helst från Cody Murphy. Liksom alla som tränar honom hur mycket råd han ger, hur bra han är liksom. allting som liksom, är bara synrelativt och så tänker tänk jag liksom. och så hade jag liksom, farhågor att det inte skulle vara någonting det, det visar bara att hur, hur det jag är i så jag tror saker utan att ta reda på sakta ibland då blir jag så alltså trött från mig själv fantastiskt bra tränare ska man. ja så är det ju det, det enda jag brukar gå och fundera på här ibland är ju det här med vad händer de dagen när de här arbetet slutar och lämna. hur ersätter man dem? Ja, så långt fram i tiden ska jag inte blicka på så Nej, det, det ska Nej, jag men, ju inte Men alla går, alltså man tänker också så här, hur ska man kunna ersätta dem så visar sig alltid att inför säsongen, hur ska vi kunna ersätta till hur ska vi kunna ersätta liksom, uh, Cold Current som det kommer aldrig gå. göra, det kommer att bli katastrof och så andra separatur. Klevit fram. Vem kunde tänka sig att det var av miljoner som skulle kliva fram på det sättet han har gjort. Eller uh, uh, uh, Eric Jelena har också klivit fram. Han har haft sina dalar mellan matcherna. Att det är många som har klivit fram och fyllt, uh, fyllt skorna som saknats. Ja. Och Simon, Ry, Simon Ryfors har också tagit flera kliv i sin utveckling och fyllt upp plats. Liksom. Jag, jag tror att Mattias Sjögren är den bästa säsong han spelat så många matcher. Men sen han kom hem och huvud ut Han är verkligen växt på varje match. Ja, det, ja där gör vi lite annat. Jag har faktiskt varit lite besviken på vad ibland tycker jag. Han är liksom, eh, väldigt osynlig. Han är väldigt beroende av Eberberg Eva, tycker jag. Faktiskt. Ja, jag kan väl också säga att jag inte man har inte sett så mycket av... Eh... Och själva, jag var ju nästan lite inne på att de skulle byta Sjögren och höra häpna Ferguson. Jag tycker Ferguson har steppat upp lite så att um, han har kommit in i spelet lite. Och, men ja, det är kanske svårt att ha en lagkapten i fjärde fjärde. Ja, jag tror jag tror det finns mer att hämta hos Brady Ferguson. Att han har inte riktigt... Uh han har verkligen steppat ut som du säger han har verkligen så den det sista lilla att få in pucken, det, där, där är det liksom det vi väntar på att han ska ta nästa steg ytterligare men eh, jag tror att väntar till slutet av säsongen och till slutspelet Det kommer han vara som bäst ja, Då får vi se om vi har någon publik <laughs> Ja de skulle ju prata om bubblor och de, så vi får väl se vad som händer men som sagt, nästa vecka så har ju corona försvunnit den här veckan också. Ja, jag är röd. I alla fall har de försvunnit ju. Ja, överhuvudtaget. Den är borta. Så vi kan gå på, vi kan fylla läktaren. Ja. Vi hoppas såklart på mars på lördag så att vi har någonting att göra på lördag kväll. Ja, och det senaste är att hela åtta personer ska få se matchen så att uh, uh, om man ska svika för sitt den där soffan så blir man snart ensam på hela läktaren. Ja. Men det är ju bara att fortsätta att göra. Det stödjer Rögle. Helt klart. Så att, eh, ja, man... ja då man blir rätt exklusiv om man får sitta där. Ja. ja. Det kommer att bli ensam. Det kommer att bli som han i Örebro. rögle som som försöker köra växelsång med sig själv. Det är, det är en hjälte. Ja, vilka människor det finns. Ja, man blir så stolt alltså. Ja. Vi, um... eh, något annat du eh, har idag Jens? innan vi uh, avslutar uh, nej det var väl egentligen det stora hela det är ju liksom man vill ju att laget ska komma igång att vi ska få igång det och, man, det känns ju en tomhet att man inte kan få åka till liksom katena arena det är ju alla människor som man träffar i ishallen liksom där, som man aldrig träffar annars så det, är man, det är nästan grannar sådär om men det, det man saknar en själva matchen för matchen kan man ju ändå se med allt det här snacket runt omkring eller in inför match och liksom alla man kan träffa alltså, det är så att du kronkalas innan matchen för alla man träffar här i inskurna plåven då så att, ja det är det är märkliga tider. Ja, så är det. Men är de tillbaka på lördag på isen så får vi verkligen hoppas att det blir tre poäng och de, de... Som är på läktaren på Katena Arena I så fall får se en vinst Det hoppas jag verkligen Och då kan vi hoppas att om, om det blir match på lördag Så är jag ju rätt sugen på att Sitta och spela in ett nytt pådagsnytt på söndag För att diskutera sönder jag har Antingen eländet eller Lyckan över att komma tillbaka och... Jag har faktiskt revansch och kräva Växjö, för Växjö är ju faktiskt Ett av de lagen som har slagit rögle Den här säsongen och och det var ingen bra match från Rögle De kom inte alls in i, När vi hade lagt spela Nej, det gjorde det de inte så. Men det siktar vi såklart på Att spela in ett avsnitt på söndag Så att <laughs> Vi ser fram emot det Och så Får alla Rögle-vänner ha en Trevlig vecka, det hörs ju Bubble time.